Usoa Zortzi bat egun, zalmu eduki behar da ozkailuan. Zortzi egun oiek, pasatagero, oio dezente zartaginera bota behar da. Lendabizi, Usoaren alde bat gorri-gorri gor, gorri egin, eta alde bat gorritzen denean, gero bestea gorritu. Gorritzen denean, lapiko batera ateratzen da, eta oio horretan, jarri behar da tipula dezente porrup pare bat, azenario dezente hiru edo lau batza, baratzuri bipiper beharde eta ardo beltza. Audena, gorri gorrigorri egin eta txinotik pasatu behar da. Ondoren saltza hori usoa dagoen lapikora bota eta ordu pare bat eduki beharda